Som aquí per presentar eh, la GITAR, les activitats que després us explicaran molt detalladament, però sí que em fa molta il·lusió ser aquí com a regidor de Cultura, com a tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Figueres, eh, perquè és un procés més del que es va iniciar arrel d'haver concedit una beca GITA 2012, una beca gita jo crec molt fructífera eh? perquè hi ha hagut un resultat molt positiu un treball amb els instituts que es va presentar al mes de, de... de abril, ja és que ja passen tan ràpid el temps eh? que es va presentar al mes d'abril que ja hi havia aquest projecte de fer aquesta exposició perquè realment serà una exposició de dansa contemporània per figueres eh? que tothom pogués viure en el carrer el que és la dansa contemporània i que ha de culminar amb el que també ja es va anunciar del mes de setembre doncs, que es pugui fer que es pugui crear aquesta eh, companyia de dansa contemporània resident a la ciutat de Figueres. En tot cas doncs, us deixo eh, amb un expliquin tot amb molt i molt i molt detall eh? I, i si hi ha qualsevol cosa després jo ho complemento. Com vulgui vis?. Vale. Eh, llavors Agitart us presentem el festival Agitart llavors eh, dintre de les beques Agitant hi havien tres apartats com us vam explicar a l'abril eh, bueno, el primer era educatiu i l'altre era festival el, aquesta segona etapa és aquest festival llavors, és el que hem estat organitzant fins ara durant tots aquests mesos i bueno, els el, el centrarem en el 3, el 4 i el 5 de juliol eh, en activitats per la tarda començarem cap a les 4 i mitja 5 fins a les 10 i mitja 11 de la nit eh, després on ho farem? contem amb, el, amb els espais de, que ens ha cedit la, la, per poder l'Ajuntament eh, la plaça de l'Ajuntament la plaça de les Patates la Casa Empordà que és l'antic escorxador i el Museu de l'Empordà aquests espais els hem dividit en, en diferents activitats, els hi hem posat com leitmotiv, no? com leitmotiv, sí. sí. uh, a la plaça de l'Ajuntament es veuran tot tipus d'actuacions, a la casa d'Empordà es veurà actuacions, més activitats, més tallers, és un lloc més de trobada on es podran fer classes, etc. En el museu de l'Empordà uh, es podrà veure més performance, és a dir, que els ballarins o les companyies estaran amb el públic, exposicions fotogràfiques, escultures, etc. I a la plaça de les Patates és on volem, diguéssim, tancar aquest festival, uh, o beca, en Gita, uh, i donar-ho per acabar. Um, què més? Després, el festival, uh, al bueno, mes de maig vam obrir una formulari, una audició una audició com un càsting allò que els, els artistes es presentessin llavors vam rebre més de 150 um, formularis d'inscripció i d'aquests 150 n'hem escollit uns 25, que, és a dir que hi haurà 25 actuacions d'uns 60-70 ballarins de diferents països, d'uns 12 països diferents de tot el món, és a dir que vindrà gent d'Amèrica, gent d'Austràlia, n'hi ha, haurà gent del Reino Unit, bueno, etc. Jo ho oubo. Llavors, el, el que hem fet, com ho hem gestionat, ha sigut molt, moltes gràcies a tots els col·laboradors, eh, gent que, bueno, molta gent d'aquí al darrere que ens ha volgut ajudar, ha portat eh, moltes coses, com allotjarem aquests 60 ballarins, 70 ha sigut gràcies a, també als instituts, i ja que vam treballant el mes de març-abril, eh, hem intentat organitzar un inter... com un intercanvi eh, cultural-lingüístic on, on ballarins professionals aniran a viure a casa de les famílies durant els dies que dura el festival. Eh, llavors, de la programació del festival, Um, com bé he dit abans, hi haurà unes 25 actuacions a més a més d'aquestes 25 actuacions hi haurà tallers activitats, classes flash mobs um, un itinerari fotogràfic de la Montse, que és l'artista la, que està col·laborant amb nosaltres uh, aquest itinerari farà, recorrerà tot, recorrerà? Recorrerà? Sí, sí, recorrerà. El, tot, tot el que és la, la, la part antiga de Figueres és a dir, des de la plaça de l'Ajuntament fins a la casa d'empordà que és una cava, eh, diguésim, és tot el festival. Ehm, que més després colab també estem col·laborant amb l'edició de, de Juana. Ah, hi haurà un concurs d'Instagram. Eh, després companyies que podem destacar dins de la programació, eh, que són més importants, és eh, The Dance Moving Productions, Middleton Corpus. Eh, són companyies que són independents i que, són, que estan començant en el, en el Regne Unit eh, després també hem estat mirant per aquí a Espanya què és el que es mou i quin, també companyies que nosaltres coneguem i més que res aquí a Espanya es mou el flamenc, la dansa espanyola etc. i hem intentat també portar una mica de dansa espanyola i flamenc llavors vindran el Paul Jiménez que és un coreògraf és un jove coreògraf de, de Barcelona i fa flamenc. Uh, aquest noi ha guanyat molts concursos, uh, i re, també està començant, uh, etc. Llavors, de Madrid vindrà el Carlos, que és un ballarit professional que està a Madrid, però que és de Figueres, sí, sí, tot queda com a casa. Uh, amb, I ell està treballant amb la companyia Ballet Espanyol eh, B.C. o Llavors ells també vindran, són 10, i vindran a presentar la seva companyia i faran actuacions a la plaça d'Ajuntament, etc. També faran classes de Flament, etc. Eh, després pel que fa a GITART, a GITART continuarà amb la col·laboració que van fer en el Deu lo feu eh, amb els nens que es van poder veure a la CATE. Aquella actuació la ja intentarem portar al carrer perquè la gent també vegi què és la dansa contemporània i com s'aprem, etc. Uh, Agitar com a companyia presentarà dues peces una es diu Life que és la, la que estic en jo Serem, serà un quartet i que es presentarà el divendres a, a la plaça l'Ajuntament i després per acabar uh, la companyia uh, està molt estret de col·laboració amb un coreògraf que està treballant a Alemanya en el ballet de Hanover uh, es diu Miquel Jefon i la seva companyia es diu Habemus Corpus i ell estarà creant una peça sencera eh, d'una hora amb, amb Agitart. I llavors amb aquesta peça acabarem al festival el di, dissabte a les 9 i mitja 10. Què eh... més? I ja està. O sigui, sí, això és d'acord. Més o menys. En plan a col·laboracions, bueno, tenim els joves voluntaris de Figueres participaran. Eh, no sé què això. I dic que y digo que s'han serclat s'acaba se el la becagita. Que diu? Sí. A donar prou. Sí. <laughs> Està durant des del novembre fins ara el juliol i al juliol generem per acabar la beca Gita. Dau, com veieu, eh, en Roger i tot el seu equip de col·laboradors doncs, realment eh, jo crec que ens aportaran a la ciutat de Figueres un, un plus eh, un afegit un, un punt de qualitat de dansa i el que és molt important que tot el tema cultural, ja sabeu que i tenim, fent molta insistència que a més a més sigui un, una, una cultura que arribi a tothom, que sigui al carrer eh? que tothom hi tingui accés perquè molt sovint és això eh? que en els temes de dansa, de fet també hi ha col·laboració si no tinc un mal entès amb les escoles de, de dansa de la ciutat eh? que, a part dels instituts, doncs, amb les escoles de dansa que també hi ha, hi ha aquest, aquest feedback aquest, aquest treball conjunt i el fet aquest, jo crec que és molt important per Figueres, que aquests 3 dies de fet són més, perquè ja, ja arriben abans, eh? tots aquests col·legadors mm. d'arreu del món, doncs que hi pugui haver tota aquesta gent eh, aquests ballarins, aquests professionals que estiguin a Figueres aquests gairebé 3 setmanes, dos dos, 3 sí. setmanes doncs, bé eh, estar en allò de dir, Figueres eh, realment és una capital cultural de renom i ens ho hem de creure nosaltres mateixos sí. No sé si teniu més alguna pregunta Aquell cap de setmana conviuen tres festivals sí. a Figueres El Visaina, el vostre i el Vitz en Fís No sé si és bo dolent juntar ne tres se suma o perdem l'oportunitat de... de fer un estiu més complenosa uh, Bé, això era, qüestió, això era qüestió de dates eh? uh, de que tothom bueno, té unes dates programades amb molta entelació i el que sí que s'ha intentat i que s'ha aconseguit és que hi hagués eh, en relació, sintonia i coordinació amb els tres esdeveniments eh? Eh, i per tant d'alguna manera seran activitats complementàries que també és, és, eh, és, és important que hi siguin eh? de fet amb el dits en fi i amb dits doncs, hi eh, ja han programat que sigui igual vosaltres també amb dits aina ja s'ha ja coordinat Uh, i realment sí, serà un cap de setmana pre, però també val a dir aviat sortirà publicat tota la, la programació de l'estiu i realment tenim un juliol, aquest any el juliol a Figueres, si no recordo malament pensam que hi havia 5 dies només hi han 5 dies que no hi ha, que hi ha cap acte uh, cultural a Figueres, dels 31 del juliol eh? o sigui que uh, bé, anem, anem pensant cada vegada més Això que has dit a l'itinerari és uh... Uh, consisteix en... Uh, la Montse ha, ens ha fet unes fotos està fent ella un treball fotogràfic amb nosaltres uh, que de moment té un, un títol provisional de Ponte Nipiel uh, llavors es tracta de fotos de dos, metre, dos, met dos metres per dos metres que aniran penjades en alguns edificis de la ciutat uh, ella ha escollit en aquests edificis i on vol penjar les, les, les fotografies i bàsicament després el, el públic podrà fer que tini aquest itinerari. Nosaltres com a eh, GITART no sé, el, el, el que hem fet és ja que existeix aquest itinerari hem intentat programar activitats relacionades amb, amb, amb les fotografies com és la, una batucada per part de tramuntacada i després estem intentant col·laborar amb, amb algun concessionari de cotxes per intentar fer com una petita flashmob que recorri tot l'itinerari. Aquest, aquesta flasma, que m'han oblidat de dir-ho, <ríe> si sí, van sortint coses, sí, ve uh, donada perquè el, el dia 5 de juliol, el dissabte, a partir de les 4 s'està organitzant una trobada de totes les escoles de dansa de Figueres. Serà la primera trobada que es farà de totes les escoles Uh, i esperem bueno, que sigui un èxit i que al final es pugui, es pugui fer de moment la intenció estarà rebut sí. Sí. això arriba quan l'adam s'està passant uns moments molt crítics o no sí. no sé, es sí. no, més en evidència quan la gent s'anadoni ja existeix no? sí. i potser una mica més ajudant. sí Bà bàsicament el que nosaltres volem és a donar a conèixer, arribar al públic a arribar a la gent que que diu jo no ho conec gaire o no sé, no sé què, és el, què és la dansa contemporània o no li ha arribat sigui pel que sigui i això ja ens ho vam trobar en, el, en els mesos de novembre, març, abril quan anàvem a les escoles i els alumnes només entrar a l'aula deien jo profe, jo no ballo jo és tot, jo no lo hago llavors el primer contacte que tenen és de com que no sé el que és o tenen un concepte que és la dansa com pot ser la dansa clàssica o el zumba o el que sigui i no coneixen un ventall molt ampli i van, "Uh, no." Quan acaba la classe que ets alongues deia. "Hostia, m'ha gustado mucho. Me ha estado muy, vale, profe, profe, cuándo vuelves." y eso es el que volem. Volem que no reacció, pero es el nuestro objetivo arribar al máxím sigui qui sigui el, el públic el que, i el que hem pogut comprovar amb les classes és que és, pot ser per un, un públic molt petit a un públic molt, molt adult perquè les classes obertes quan es feien a les escoles privades eren, venien mares, pares, avis, àvies diets, tietes, etc i trobàvem la classe i dèiem, ah, pues m'ha agradat bàsicament treballes el cos consciència corporal Y sí, llegamos un moment difícil, porque es un moment difícil para el país y la cultura en el país y sobre todo la cultura en danza creo que tampoco nos ha, no ha valorat molt o es el primer que talla. Claro, porque si os voleu, ¿y ahí la compañía? Ah, bueno, formaremos la compañía, con este proyecto. Bueno, si formaremos compañías, sí. si no lo podemos, en fin, no sí, sí. Jo, més més, el que jo entenc per part amb companyies que estan establertes és que hi' ha hagut durant 20 anys, 25 anys les mateixes companyies i ara els joves sembla ser que, que venen amb força i estan intentant sortir-se d'aquest període de 25 anys on sempre hi ha hagut les mateixes companyies exemples, doncs, no sé, la Veronal Crec que és una companyia que ara a Espanya està molt, molt, molt reconeguda, ja que el seu coreógraf, el seu en, en Marcos, ha guanyat el Premi Nacional d'Espanya. Eh, llavors, és, ells fa com de abans que han començat i ara tots just ara estan... És una companyia que en, té project, molta projecció internacional. I de vegades, eh, companyies com aquesta reben molta més... Eh, valoració internacionalment que no dins del seu propi país no sé què més Humano eh, Madams hi ha moltes companyies noves que ara mateix diguéssim bastant intentant renovar tot l'aire que hi ha i nosaltres bueno, tot just comencem això de, depèn suposo que dependrà si, si surt bé si nosaltres eh, veiem que la gent està interessada també, eh, depèn de molts factors, crec jo. Però hi la voluntat aquesta de que pugui ser... Nosaltres sí, tenim la voluntat de, de continuar. No només amb el festival, perquè nosaltres no, no, no només fem un festival de dansa, on, tipus el grec de Barcelona o com és el, el dansa ara a Barcelona, crec que Delta de l'Ebre també fan un, un, un festival de dansa, Vol ser això, però a més a més vol que a Figueres n'hi hagi una companyia de dansa. Això vol dir que, que dins, eh, a la, aquesta companyia anirà a les escoles, als instituts, a donar classes, com ja s'han fet, i classes d'iniciació, una classe a l'any, que això és res. Eh, I a més a més fer activitats dins de la ciutat, no només aquest festival i prou, sinó fer altres coses, a part també de donar renom, bueno, renom entre cometes, a, a la ciutat que aposta por la cultura y por la danza creo que. ¿Totas las actividades sobre todo? Sí. De momento sí. sí. <laughs> No, destacar això, eh? que hi bueno, no un atragal i no m'encant sobre dir-ho, eh? en Roger i tots els seus col·laboradors. De fet, estem parlant molt sovint, està molt de moda parlar dels emprenedors, eh? amb la idea d'emprenedors de, de d'empresa, eh? però també hi ha l'emprenedor cultural, que en aquest cas s'ha doncs, de dir doncs, que ja s'hagi pensat en Figueres, i, i, i no és fàcil, eh? jo que estàvem parlant de les companyies, eh? s'ha de buscar un canvi de model, jo crec que eh, ja no només en dansa, sinó tot el que és el món cultural perquè massa sovint s'ha viscut única i exclusivament de, de la subvenció eh, del món de, de l'administració que hi ha de ser, evidentment, eh? l'administració ha de recolzar, si no ho recolza l'administració malament, surts aquests aspectes culturals, a més a més que som minoritaris, però que sí que s'ha de buscar un altre model pel qual sigui sostenible i pel qual doncs, tots aquests professionals de gran bàl·ua doncs, puguin seguir treballant i mostrant el seu art a la gent. aquesta companyia quanta gent són? De moment som dotze, només ballarins, a... Uh entrar en el que jo estic intentant dirigir, però no només jo sol, perquè sent jo sol no podria fer res, sinó és tot l'equip i la gent que confia en, en que això pot funcionar. I a més a més, a Montse s'han ocupat de la imatge, després n'hi ha tres noies que surten de l'institut del teatre de escenografia, vestuari, per dissenyar tot el, el que és escenografia que es veuria en l'escenari a la performance, a l'actuació, etc. De moment som aquests i també estem intentant col·laborar amb molts altres com abans he dit per la peça de Setembre i això encara no és, no és gaire oficial estem intentant col·laborar amb l'edual de, de, de Quana amb en, amb en Joan Comella i, i crear una peça conjunt que no és només una peça de dansa que tots ens posem a ballar sinó és una peça d'art en què la dansa és el, la seva expressió oh. amb, el que par, amb el llenguatge amb el, el que parla com a pel·lícula veus títols doncs amb la dansa veuràs moviment uh, això molt bé, doncs, si no hi ha més preguntes agraïm agrainar de vins sí. eh, que... gràcies a l'Aron <ríe> a l'Aron que ens hagi cedit aquest espai i bueno, ja d'aquí veig que hi ha ja... esmosa aquestes rodes de Pensa estan fantàstiques. Molt bé. Gràcies.